Mordet på USAs president Kennedy väcker omedelbart bestörtning i hela världen. Det är grymt, det är fruktansvärt. Det är det första officiella uttalandet från ledande franskt håll. Orden kommer från Frankrikes premiärminister Georges Pompidou som bara några, några timmar efter det att han hade sagt farväl till sin tyske kollega att möttes av den skakande nyheten från USA. Det speglar den franska bestörtningen. Jag kommer just i min studio på Champs-Élysées i hjärtat av Paris för att följa nyheterna från Amerika och har kört genom gator som nu så här sent på kvällen har drabbats av svåra stockningar. Orsaken är att alla taxibilar och alla privatbilister som har radio har stannat för att låta de förbipasserande lyssna. I den mörka, fuktiga höstkvällen så drabbade budskapet om Kennedys död som en svår chock den tyska allmänhet som länge fälls så stora förhoppningar vid den unge president. många månader sedan Kennedy drog fram över förbundsrepubliken i ett veritabelt triumftåg. Kennedy förkroppsligade för den nya västtyska generationen hoppet om framtiden, om fred och om lösning av spänningarna i världen. Överallt i Tyskland belägras nu tidningsredaktioner, radio och televisionsstationer med förtvivlade förfrågningar. Man vill helt enkelt inte tro att det inträffade är sant. Också här i London och i hela Storbritannien slog budskapet om tragedin i Dallas ner med en förlamande kraft. Nyheten nådde oss just som ordinarie nyhetssändningen i BBC började. Telegramströmmen jagade sedan fram i 40 minuter och hela det brittiska folket följde andlöst och skräckslaget skiftningarna mellan hopp och förtvivlan ända fram till det oundvikliga slutet. Europeiska reaktioner på mordet förmedlade av Magnus Faxén, Göran Byttner och Bo Gärborg.